Salmul 48 al Măiastrei Doamne, adevărul Tău cu aripi de foc, Pasără-măiastră a sufletului nostru a zămislit. Doamne, adevărul Tău cu pene de foc, Pe inimii, psalmii iubirii antipărit. Doamne, adevărul Tău cu gene de foc, lacrima măiastrei a șters și-a topit. Doamne, adevărul Tău, care de foc, Pentru măiastra gândului, a deschis și ea, cu alipa credinței, care rătăciților pentru noi, a închis. Doamne, adevărul tău, cărbune cugetului, ne-a adus și ochii măiastrei, prin ei ea a prins. Doamne, adevărul tău, cu glasul dorului ne-a chemat și pasără măiastră sufletului nostru l-a învățat. Doamne, adevărul Tău o creangă de aur a dat și pe ea pasărea măiastră a neamului nostru a cântat. Doamne, adevărul Tău ca o cumpără în cugetul nostru a așezat și să cântărească pasărea măiastră cu chip minunat. Doamne, adevărul Tău ca o săgeată în inima noastră a intrat și din ea la Tine pasărea măiastră a zburat. Doamne, adevărul Tău paserea măiastră în cer l-a cântat și îngerii Tăi cântecul ei cu drag l-au ascultat.